Ola a todas, benvidas a un novo episodio de Barriga Verde, un programa de Radio Filispín. Eu sou Miguel Anxo, o Danchanques de Ferrol, e o domingo de hoxe, a partir de agora e durante unha hora, máis ou menos, vou estar con todas en esta radio libre comunitaria comunitária da Terra de Tlaxancos. Hoxe temos unha vez máis invitado ao profesor escritor Francisco Rodríguez, a maiz de político e activista cultural. Paco, ven-nos a falar o día de hoxe da de Rosalía de Descartes, xa é posiblemente o maior experto na vida e obra desta poeta Galega e, por suposto, tamén universal. Paco é autor de varios libros sobre a vida e obra desta autora, a cara é considerada por mentes galenas como a nadie Entre estas obras destaca a análise sociológica da obra de Rosalía de Castro e tamén o libro Rosalía de Castro entre xeas na en súa patria. Mais, como desta poetisa, vais a falar Paco, se os parece, e moxe coa entrevista. Bo día, Paco. Moi bo día. Grazas por vir unha vez máis ao... aquí ao estudio de Radio Fenspin, un... Unha mañá de sábado, así tormentosa e húmeda, de do domedio xullo, de finales de xullo. Final eh, Moito obrigado, Paco. Obrigado bro, eu a, a Radio Fispín e a ti en particular por primeiro facer este tipo de programas e logo por darnos a posibilidad de falar de un clásico eh, fundacional da literatura alega como Rosalía de Castro hoje pois, se te parece mo xa fantástica. Par que foi Rosalía, Rosalía de Castro. Pois pues, Rosalía de Castro foi unha muller galega con conciencia de xelo e que chegou a afondar en calle a realmente situación do noso país dentro do estado español e, por lo tanto, a asumir aquella nación que tiña sido e era ainda eh, de certa maneira un reino que acababa de ser troceado en catro provincias merecía mellor sorte eh, na historia e sobre todo que merecía ser un pouco con dignidade e con conciencia de si sí mesmo no? e ademais unha muller totalmente identificada con as clases trabajadoras mayoritarias do país que eran entón as clases eh, labregas eh? Eh, o campesinado. É unha muller que, consecuentemente, chegou a ter conciencia tamén do importante que era, que o galego eh, acedese funcións, a todas as funcións formais, comenzando pola literatura, Culta, a escrita culta que foi na batalla naquela se empeñou con unha finalidade de convencer as máis persoas cultas de Galiza de que non había contradición entre permanecer en galegos e ser en modernos. Además de ser unha persoa concienciada de, de súa seu orixe do seu sitio neste planeta, que define a obra da Rosalía Paco? Bueno, a obra da Rosalía é moi complexa. Entón, eh, se hai algo que a define eh, o seu carácter revolucionario, no sentido da ruptura de cantidades de estereotipos, tópicos e eh, ideas falsificadas sobre a realidade. Non? Pero, claro, é tan ampla é tan complexa que ten aspectos eh, psicológicos ou psicosociais, aspectos morais, aspectos ideolóxicos, aspectos claramente políticos e ten obras que eh, son unha mirada ao mundo desde a perspectiva galega, obras que se desenvolven en ambientes e sociedades capitalistas hm mm, máis ou menos mm, tipo Europa occidental e obras que eh, se desenvolven en un ambiente de eh, sociedades eh, que son prácticamente eh, colonias, non? Entón, eh, claro, reducir a obra de Rosalía a un esquema eh, sin plote, é difícil, pero se verá que facelo, diría que un ataque contra o mundo burgués, unha defensa de Galiza como nación, unha identificación coas flores populares, e dentro das flores populares especialmente coas mulleres trabalhadoras. A intentar que xa contestastes como esta ou co este último que acaba de dicir, como era como persoa a Rosalía? Bueno, era unha persoa singular, singular desde todo punto de vista. De punto de vista físico, para o que eran os estándares femininos da época, porque resultabase seguramente un pouco andróxina, non solamente por a altura, cando tamén por un esqueleto eh, hoxe eh, é moi eh, lanzar e ergeito, eh? Eh, ergueito, eh? eh pois polos eh, pómulos, eh? polos veizos, é eh, dicir era unha muller que hoxe xsi estaría en todos os cánones interto tipo de mulleres. Eh? eh? por poner un exemplo, un tipo eh, Un de, con un icono femenino que se recoñaza xente da miña xeración un pouco na liña Loren Bacall e eh? eh, eh despois era singular porque eh, era unha muller sin presuízos que tiña unha visión do sexo e da identidade de <risa> tremendamente explosiva eh, para a época e eh, despois claro singular porque eh, deciduse a intentar vivir do que escribía eh, no mercado editorial como español de segunda metade do século XIX ¿no? en ese aspecto o matrimonio dela convulguía é eh, un matrimonio seguramente afetivo pero montado tamén sobre a concepción de unhos objetivos políticos e eh, culturais que o matrimonio partillaba perfectamente que era non solamente vivir da escrita, vivir do xornalismo, no caso dele, da literatura e das colaboracións eh, e xornalísticas, eh, no caso dela, sino tamén de crear un espazo cultural galego a través dunha rede social que mercara os libros en lingua, en lingua galega, non? unha tarefa ímproa para aquel momento histórico. Non? Era unha escritora, podemos decir que, sí, que era unha escritora de nacemento o no, a vida fixou escritora? Para ninguna escritora escritor escritora de nascimento. Eh? Os escritores poden ser escritores de vocación, pero fai moito formación, a experiencia da vida, sí, e a análisis que se fai dela e do mundo, pero ten que ter tamén unha preparación cultural. Eh? Rosalía era unha mulher min culta, a... Mi curta, a as leituras de Rosalía, eh, cando tiña 21 anos, desme, eh, que, ademais, deixa a plasmación delas eh, eh, en la Inja del Mar, por exemplo, cuando superaban o que pode ser a preparación dun catedrático de literatura española, José, non? e, ademais, era unha muller que conocía non solamente a literatura española, sino que conocía a literatura francesa, tiña conhecimento de certos cousas de literatura inglesa traducidos ao francés, tiña eh, algún conhecimento de literatura eh, norteamericana e, por suposto, de literaturas como a Provençal e, e a Portuguesa, en certa maneira, tamén. E ser que, claro... Era unha moller preparada, vamos. No campo literario, si moito, e no campo filosófico, por fin, Tiña a leitura dos socialistas utópicos, de Fourier, de Proudhon, dicir, e, doutor, é posible que conllecera, inda que non lera, a existencia do marxismo. que fueron as súas referentes? Bueno, as súas referencias, eh, creo que eh, é un pouco, é un pouco difícil facelo, pero, vou dicirlo, pero, Ela leu moita novela francesa, non e moito folletín, no sentido de novela por entregas. Non? En ese sentido, pois Dumas, eh, Anguette, por exemplo, Anguette ten unha grande influencia, como, unha, como lectura que inspira para outras cousas que son xa inspiradas a súa vez na realidade, pero que llevalen a ela para mellor manexar a interpretación da realidade que ela eh, experimenta. Eh? que a realidade galega, das mulleres galegas, ou a realidade de, de, de problemas que ten a humanidade, como o suicidio, ou como o matrimonio, ou como a relación a unha muller, iso eh? está contrastado tamén con leituras, eh, volvo a repetir, sobre todo, a mi me parece que Goethe ten moitísima importancia. Eh, Dumas exactamente eh, igual, non? despois o propio Cervantes ten unha influencia eh, grande, pero influencia para manejar ela eh, eh, eh, eh, utilizando algún tipo de símbolos de esas literaturas ou de problemas que trataron porque ela os vive, eh, ou os observa. Já pasaron mesmo Santa Teresa, Falando de realidades, a súa infancia condicionou a temática da súa obra? Non, non máis que condicionou na vida en que ela viviu un ambiente de, de fidel guía rural arruinada, que convivía co campeseñado, eh? non salía a súa con nenos e nenas labregos, eh? labregos galegofalantes. Ela eh? en casa, cando ya aprenderon a leer e leía, leía claro en español, e ya aprendían todo eso en español por su por que era la tinta, pero no realmente. Eh? pero claro, era despois cando iba a xogar, xogaba en galego, cos nenos de arredor, cos nenos de Padrón, cos nenos de Retén, eh? cos nenos do tempo que tive eh momentos que Bortoño, é dicir, eh el foi a a en un ambiente coloquialmente. A nivel dos nenos, é nenas totalmente unilingüe, pero claro, na casa, nas leituras en español e moitas conversas, as conversas serias en español. É direi, hai ese aspecto montado sobre a diglóxia, pero claro, ten un conhecimento vivo de idioma moi grande. A morte da sua en 1862, supón antes ou despois na obra da Rosalía, oh, acondicionou? Non, non, porque era unha muller con carácter independente, pero si foi unha marca unha, psicolóxica e, e, e emocional, porque foi hai a, a constatación eh, de que perdía ao ser que máis amparara e protegera. Eh, porque a Lai sempre viviu convencida, sen te recursos ni nada, eh, pero viviu convencida de que a súa filha valía moito. E entón, ese pequena, ela colaborou a que a rapaza desenvolvera as fotos que tiña. ¿no? Entón, claro, para ela foi un golpe porque era un mundo de mulleres ¿no? que ela eh, participaba e ¿no? onde ela fora gran, a gran protegida e ¿no? a gran amparada. Entón, por eso, ela ten un sentido tan alud tamén da solidade das mulleres, por exemplo, ou da solidaridade entre as mulleres. Eh? Sí, e falando dos golpes, que Rosalía tivo unha vida dura nese aspecto, afetou? Ya perde de idades novas a súa descendencia, a hora de escribir? A ver, da de súa so descendencia toda, non, pero si eh, morreron dos fillos eh, en vida delas, un casi non... No... ¿No? Valentina, prácticamente, que naceu morta, que é o que marca o, o inicio xa o sea, da total deterioro psíquico e, e físico de rosalia en 1877 e no 76 antes morreulle eh, caendo un accidente doméstico o seu fillo Alejandro Madato. E nes xibes adorna... Si, moito, ten un poema incluso dedicado á morte do neno que coincidiu ademais con unha etapa en donde a decadencia económica do matrimonio xera mm, rondaba a pobreza, a miseria eh? e, e incluso depois, a crise do matrimonio igual e é la béxida dunha familia con cinco fillos Cátas eh? te obras cheou a realizar? Cátas eh? te obras cheou a... Vamos a ver, hai, hai o bloque da obra en galego que Cantares Gallegos e Follas Novas e un conto que se chama Conto a Gallego que publicou un jornal da, da Coruña e depois eh, ten a obra en español que ten dúas obras de carácter menor eh, como se dixamos eh, eh, de circunstancias ou ben incondicionadas ainda pola por a moda, por as leituras, que son La Flor, eh, en 1858, e a mi madre, eh, que é o poema A morte da súa nai, en 1862. E pois ten o corpus, que é o que ela intentou comer, o todo intentaba comer pero deso en especial, porque era o que tiña un mercado editorial amplio en lingua española, amplo para aquella época que eran as persoas e especialmente mulleres que podían ler e que tiñan un certo poder adquisitivo ¿no? e a xente que leía Xerlais, que tamén era un, unha inmensa minoría, pero era o mercado que había ¿no? bueno, pois pues aí eh, ten eh, La hija del mar ¿eh? ten a novela Flavio foi publicada por entregas na crónica de ambos mundos. Ten a novela ruínas que foi entregada como foi de tinta en, por, por entregas en el Museo Universal. Estou falando todo prensa marileña. En eh? eh, el Museo Universal eh, ten Caballero de las Otas Azules que en español, pero curiosamente eh, dentro do intento de crear unha base editorial na Galiza. O sea, auditou una, eh, Sotofreire, eh, Quitor de Lugo. Eh, esa foi un intento de novela filosófica que depois se distribuía desde Madrid, eh? Dicir como modelos editoriais, eh, de estratais. Ben, eh? eh, e esa foi unha novela de unha grande importancia na que tiña depositada moitas moitas esperanzas non? e que é unha novela eh, considerável que até hai moi pouco non se fixou a justiza e segue sem facerse eh, justiza estas novelas en español de Rosalía dentro do contexto da literatura española non? e pois ten unha novela final e unha obra eh, poemática ambas en español unha delas tamén publicada en Madrid que é nas orillas del Sar Eh? e outra que a novela eh, El primer roco. Eh? El primer roco é sobre o fracaso político e eh, cultural da sua excedación, eh? unha novela de un travestido, eh? e non o digo é, os poucos críticos que, que falaron dela eh, no século XIX, de eh? decían que o protagonista era... Eh, Persoa, con vestimenta de homi e alma de moller. Publicou toda a eh, que Si, sí, las orillas del Sar, ah, no, pues que ten obra que quedou sin publicar, a parte da de que destruíu, no? Que non sabemos eh, can, a, canta xería, a que destruíu e a que destruíu eh, ela eh, ou po por decisión dela cousa que habría que matizar en mitos aspectos, pero si é certo que ela a la final da súa vida tiña especie de de afán autodestrutivo no sentido de eu chei hasta aquí, chei cun dignidade, non me arrepinto de nada, pero eh, eh tampouco teño que ver con tes a ninguém. Eh. Que xéneros tocou ao longo da súa vida? Eh? Que xéneros tocou ao longo da súa vida? Pues, o oh, género lírico, eh eh todo, o teatro, porque vamos ver o problema de Rosabía que a obra poética é poesía, pero non é poesía lírica no sentido convencional do termo aí tes narracións en forma de poesía lírica tes teatro tes todo tipo de géneros odas tes elexías tes incluso discursos de oratoria tes todo, e tes prosa en galega, eh? os prólogos de Follas Novas e de, e de cantares gallegos eh, prosa, ensaística eh, o sea que ela tiña un tal y narrativa, conto que ningún... hay un conto e hai unha temática que unha todo eso No é eh... eh, moi diversificado, pero bueno hai unha parte delas que si sí se desenvolven en ambientes de carácter eh, labrego ¿no? eh, pero eh, a, a temática é eh, propia de unha escritora que ten unha fan eh, en cantos temas que trata non hai libro, non hai visión da humanidade máis completa que folhas novas en as literaturas peninsulares no século XIX de ninguna trazo obra pensada en un, algún estamento social especial o escribía para todo o que quisesse pero vamos a ver, eso tiñan un límites es que era alfabetización eso non... eran enlugadores claro, eso xa poníamos límites de clase Ele, cultura de cultura de todo, non? Entón, ela non escribía para os labregos, que non podían lela, pero xa o fala, ela claramente, ademais, se escribía a causa deles, pero non para eles, que tardarían en ler os seus libros. Eh? Era só o dixo, xa o deixou escrito. É dicir, era para convencer a xente culta de que non podía ser antigalega e que non podía renunciar a súa condición nacional, a súa condición lingüística, eh? a realidade a que pretendía. Eh, por que, que vamos preguntar, gente, Paco, por a publicación de 1864 do texto, o código, suposo unha hora de protestas da Igreja? Vamos a ver, Rosaría, foi en Lugo, eh? os seminaristas de Lugo, vido xa lógicamente polo o, o obispo eh? porque se filtrou que Soto Freire iba a publicar eh, no almanaque de ese ano do 64 un artigo de costumes que se chamao El cordio en que era a figura dos seminaristas con acheo ao seminario eh, bueno, pois, sin convición religiosa, dicho de outra seguramente unha crítica, non, a un doutro E entón ameazaron ao editor con a manifestación de que se publicábamos que... Que vaban. Claro, en todo eso saliu refletido mesmo na prensa de Madrid, no contemporáneo, e tamén na prensa da, da Coruña, que se conserven agora, eh, seguramente máis. Bueno, ela era unha escritora que estaba sempre no gúmedo. Publicaba cousas que... Mm, moitas delas ten que recorrer a interfuxos metafóricos, simbólicos e tal, para que non foran vítimas da Desura. da censura. Eh? A, a, a literatura rosaliana en ese aspecto, inda que ten unha fundamentación cristiá, moitas veces é moi anticatólica. Eh? Teña especiais... No, no seu día a día. Con que relacionabas a rosalía? Pois coas... Pois, eh, mulleres eh, de, de condición social popular, algúnas delas porque eran súas criadas, eh? Eh, relacionábase con íntimas amigas que parecidas a ela, mulleres máis ou menos eh, eh, heterodoxas que eran capazes de falar dos temas filosóficos, eh, culturais, e lingüísticos da situación de Galiza e dos temas eh, que atinchían o estado da eh, da muller, era unha muller moi cordial sí e sobre todo que falaba cando iban as paseos eh, ate Conxo ou San Lorenzo, era unha gran an, an, camiñante eh, paraba con, a falar con todo o mundo que se prestase con os nenos con as nenas eh. eso sobre todo ate a etapa eh, hasta 1877. Despois viviu un pouco no ostracismo. Eh? Hasta entón vivía nun ostracismo social respecto a xente de clase fidalga e burguesa, pero despois viviu unha un especie de retiro. Xa, eh? sabemos, da igreza, máis, que mo tomou a corte o traballo dos años? Sí de Rosalía, perdón. Sufrí un presión social polos temas que trataba como escritora ou pola contra la antiga relación normais, no. digamos, co poder. Ela era moa, usai. Ela eh, o que foi a Madrid, estive en Madrid al intentar abrirse pasos un matrimonio, pero ela non soportaba ese tipo de vida parecía de unha vida eh, moi cínica, moi hipócrita e que a corte de España pois era prácticamente eh, para unha muller da súa condición social e cous intentos que ela tiña do tipo de literatura que quería facer non era benvida en eh, ningún lado, non? Entón, como recepcionou eh, a obra rosaliana eh, os medios da corte? Pois que tiña influencia morguía o seu marido reseñaron as suas obras na primeira fase hasta 1869 sobre todo eh? as novelas todas tuveron algún tipo de reseña pero é protocolaria, non? Era unha literatura moi distinta a que dominaba entón eh, a... a... A, a, aos leitores e leitoras en, en español eran novelas extrañas, raras mm, de difícil de interpretación eh, non se estaba habituado a ler a, a ese tipo de cosas demasiado profundas para o público en medio es decir, Podemos decir que eso fura por parte de las cantoridades? Si, sí, no, sino la nona perfectamente decir, Rosalía É, foi unha escritora que uh, acabou tendo eco algo, digamos, estable e consagrado en España a través do impacto que fixo a obra en galego grazas á presión da emigración. Eh? O xa que ela é unha escritora que en vida non tivo ningún. ningun. Eh? Solamente o seu can... libro Cantares Galegos acabou unha segunda edición en vida. E aí, aí, aí, xa, Eh? A día de Hoxe Paco, ¿sufre ignonimia ou é reconocida por puro postureiro? No, vamos a ver, Hoxe é marxinal dentro da literatura galega, ainda que da, a crítica máis selectiva máis sigue mantendo que sí que hai un libro que é nas Ollas del Sar, que é un dos mellores libros en lingua española de poesía que é no século XIX, Non recolhece o, no, o Estado español? Non, o español non recolhece nada. E, certos setores de crítica literaria moi, vou repetir, moi... Galegos ou españoles? Non, españoles, españoles. Os galegos, pois, en ese son a maioría dos idearios dos españoles e, e, e a obra de Rosaría está agora máis de moda, pero, bueno, máis de moda, pero adaptada a outros estereotipos novos, pero que non dan conta No? Porque hai un, vamos a ver, é imposible que un país que ten unha situación subordinada e donamente decolonizado sigue sendo a dominante, que a súa cultura, sendo reconocida por a propia sociedade, que sigue sí, o máximo, ahora a rosaría feminista, a rosaría rompedora, a rosaría... Si, sí, si, sí, pero eh, se fala de Virginia Woolf, yo e esa é importante, non? Quero decir que, agora, bueno, estamos asistindo o esperpento, porque é un esperpento o peso de que en Compostela se celebra o señor García Lorca e as trechelle fa unhas exposicións que nunca se fixeron sobre Rosalía. Cando Compostela sin Rosalía non é nada, literalmente, quero dicir, é no século da XIX e XX, non? Como xa era unha cidade rosaliana, en outro país calquera, vamos, Rosalía estaría colgada por todas as esquinas, porque tamén ten textos espectaculares sobre a... a non sobre, sobre a cidade física, solamente, sino sobre o que, a vida e o que significa o que hai ali. O día a Non, non, e a historia de todo eso. Entón, bueno, claro, eh, que... Eh, dá un pouco de grima, ¿no? dá un pouco de grima, como se si Rosalía importante, porque Lorca tamén falou de Rosalía, vaya a parte de iso. Por ser heterodoso, eh, eh, a poesía de Rosalía, no seu tempo, é unha poesía que sobrepasa, pero sobrepasa en cantidades estratosféricas ao papel incluso da poesía de Lorca na literatura española. Vamos, vamos, Porque se cantar, le digo de adiós un libro folclórico, o, 90%, o 95% lorca é folclórica e de peor calidade. Pero bueno, aquí pues, todo é así. Non? É... A súa obra tivo consecuencias sociales no, claro, en aqueles sí. tempos? Si sí que estivo, e feito valeu para que na emigración moita xente tibera unha unha conxencia de Galiza polo menos mínima e unha conxencia eh, de que Galiza existía Foi o xermo, non? Claro, claro e na migración, en minorías pois, asitaron con eso non e de feito foi desde a migración desde onde se presionou para que Rosalías revitalizase despois de morte dentro de Galiza E na actualidade, o papo? Non, na no, actualidade nada na actualidade pois eh, aquí onde se fai algo Eh, que o fai prácticamente a base cultural nacionalista. Foi a que volveu a recuperar a figura de Rosalía con unha vitalidade e unha modernidade, no? que isto foi, vamos, foi coteado o momento que puderan. Eh? O que pasa que agora se parece irreversible e mellor de apuntarse todos, pero se apuntan moitas desde unha maneira que moi superficiales, bueno, pero iso é... Eh, Puro postureo, perdón. Si, pero bueno, pero iso forma parte de como é o ser a vida cultural e como son as cousas que se poñen algo de moda, non? Eh, Condicións inequas, non? En a que acaba, acabasme de responder, como é xa facer algo diferente da administración, eh, incluso o Estado, a hora de dar a conhecer a obra deste de ilustre escritora? parte da, da súa vida, etcétera. Está... Non, as administracións limitanse a un sequidismo de baixa intensidade, pois, cousa aceptar de aceptaría a Rosalía malamente. É cousa así. A base social é a, a que é, te traballaba. Si, sí, exactamente. E pois algúns requisitos culturais, eh, pero eh, moi lonxe do que poderia ser, eh. Moi lonxe. De vez en pouco coñecer a traballadora Rosalía e a súa persoa, Debiéramos coñecer o traballo. Home, claro, iso é sustancial, e ler a súa obra pero non por... porque é unha obra inusitada eh? para o século XIX, eh, para o século XX un libro como foi novas é extraordinario mesmo formalmente e non digamos, e eu en español teño que recoñecer que en os primeiros tres años, é o mellor libro de poesía en lingua española que no século XIX pero é máis é que no terreo da narrativa Eh? eh, dentro de España non porque só non cabe na súa cabeza, non? Pero eh, en críticos eh literarios estranxeiros, por exemplo, eh algún catedrático da Universidade de Cambridge, eh, de literaturas hispánicas fin de todos escritos en español, tense feito unha antoloxía eh, onde se di que é a mellor narradora de, que hai en todas as literaturas en lingua española. A maior narración curta é un capítulo da novela Leiaje del Mar, que se pode sacar da novela como un conto, que chama Tormenta. E é verdade, eu teño escrito sobre iso, eu non me atrevía tanto, porque claro, sempre te autolimitas, eh? primeiro por prudencia, segundo porque consideras que a mellor te modo un excesivo amor patriótico, non? Pero non, en medicateca, claro, tiñe unha importancia. E non, cando leí nisto, en, en Pupo Walker, eh, que é un catedrático na Universidade de Cambridge, pois fun ver o que eu escribira sobre, sobre a novela, en concreto. E claro, ali está dito o mismo, pero de maneira máis acobardada. A parte tamén máis contestaba, a base social. Que medios termos hoxe en día para conhecer a obra da Rosalía e a xa figura? Bueno, a ver, temos os libros, temos uh, os cantautores e as musicación que se fixo, e alguns poemas que se podían fazer moitos máis e moito, eh, moito mellores. Eh? E temos o teatro, os sketch, temos o cine, temos os vídeos, tem, hai bastantes cousas. Eh? Escola, Paco. Uf, as cosas en barco a deriva que hai de todo, non? Un outro. En as carreras propias? as carreiras propias, a máis que existe, non? A filosofía galega eh, depende de quen dé a casa, <ríe> para saber como explica eso. Podemos é, eh, eh, hay, hay que allanos, allanos se barca, no? podemos dejar en positivo? É mellor que aianos, porque aianos é de xugao que guarda, Que podemos dejar en positivo os galegos e as galegas de obra da nosa lida? Home, a conciencia de salvos galegos de nación non? e depois de formarnos partes dunha humanidade que temos o direito existir como povo non? Eh? e se alguén se quede poner en plan a conciencia de que as mulheres son a parte constitutiva da humanidade eh? e que o xénero e o sexo eh? son cuestións de certa complexidade que non se poden reducir a a un estereotipo eh, masculino-femenino en a que existe sexo masculino e o sexo eh, femenino pero eso non son unha dualidade que defina eh, aos sentimentos nin a sexualidade non física. todo non. tres preguntas xa para rematar eh, en tres palabras eh, como definirías a relación de Rosalía de Castro coo povo galego? pois pues con unha relación de grande amor polas clases populares e de gran de comprensión e ¿eh? unha posición crítica e eh, desencantada respecto das súas elites ou das, das súas clases cultas. ¿no? Segue na actualidade os mesmos problemas na Galiza que denunciaba de Rosalía nos seus tempos, en outras palabras, está vigente a obra desta de autora hoxendía na xeutras no fondo, sim. Que pasa? Que agora unha, vamos, realiza, eh, sobre todo dos anos 60 do século pasado, tivo unha transformación brutal que non foi mudar algo para que continuara existindo, eh? senón si foi destruílo, e en concreto toda a base agraria do país. Iso significa moito. Eh? Entón, claro, non é igual unha literatura que toma como base empírica a base agraria do país, que era o 90%, eh? a un país que non ten. Entón, claro, iso é o que, digamos, persudica a actualidade de Rosalía, pero é puramente aparencial, porque como non é o empírico que Rosalía eh, eh, sintetiza, exprime, eh? ou falla bollar, Sin non que o problema de fondo que que hai en o problema de fondo sigue sendo o mesmo sigue sendo a falta de conciencia eh, de país sigue sendo un país espoliado minus valorado, un país menos valorado, un país sin e dirigentes eh, un país de migraación eh, un país onde súa lingua está conectada con notada eh, eh, un... un país que prácticamente está descabezado e un país donde hai que facer un grande esforzo para convencer aos calegos e xalegas de que son. Esto é o mismo. Unha última pregunta. Que feia a Rosalía eh, persoa a, Rosa, a obra rosaliana única e irrepetible es Paco? Homén, única e repetible é eh, o seu carácter o ser obra dunha muller galega e que chega a facer un, un retrato da humanidade donde o miolo central do cerne é empíricamente galego e demostra a través disso que nos formamos parte sendeira da, da, da humanidade non? esta capacidade que diría algún dese de algo que pode parecer local O, of o ofrecer un prisma da humanidade o cal prova que calquera visión do mundo totalmente estrada e xenérica está falsificada né? que as opresións eh, se realizan tamén en circunstancias concretas e de maneiras específicas, pero que son opresións e valen como botón de mostro esa combinatoria eh, e esa idea de que, sendo muller, sin embargo, que predomina é un espírito, e sendo profundamente feminista, predomina un espírito, sin embargo, de que a humanidade é única. ¿eh? De que as persoas somos únicas. Sí, por sorte. Bom, pois pues, moitas Francisco, moitas grazas, Paco, por, por venir un día máis a, a Radio Félix Pín e deleitarnos con teus neste caso de Rosalía e a súa obra, eh, en outras ocasións, de todo o que ten que ver coa cultura galega e galiza. pero a vos, me tirei malo. Pues espero verte en outra caso. Vale, moi ben. Un saludo. Saludos. A miña santo a miña, a desparas e me adiós. Desgroria e descontento de casa que no. nací. De xa que conozco por un mundo que non vi. Daxe que daxe! amigos por extraños, de xa por mar. De xa un fin, cantronquero, que podeis a miña ah, desagüe. Arde xo eixo! ta lledan a vera porque camiño que naceu desdichado. Ei, hey, Carvalheira! Añamos por que deixar o tiñazo de Antonei. O queiriño e o Molar, arboriños que plantei, fontiñado Carbañar yeah, yeah. Adiós, adiós, que meu bobo erviñas do Campo Santo. Donde meu pai se enterrou erviñas que bequei tanto, terriña que nos criou. Brup, brup. Adiós, vixe asunción, venca como un xera fin. no corazón, Pidirei adiós por min, miña vixe a asunción. Xa xo llenón xe as campanas do pomón, Para minha e coitadinha nunca máis xa de tocar. Xa xo moi xe moilón xe cada balada un dolor, Vou bon, me xoios sin a rimo, miña terra, adiós, adiós. Ei, Carvalheira! A tamén, queridinha, dios por sempre, quizás. Digo, che estado chorando desde a ver do mar. Non o olvides, queridinha, se si non roda o solidade. Andas leguas, mar adentro, miña a meu mi lar. Escoitábamos a versión de rap dun colexo, acho que, por Rosalía de Castro, Síntoma, e non podo decirme o seu nome con exactitude, xa que o archivo de audio mo mandaron o correo e non tiña escrito as autoras. Unha versión rap, repito, da Dior Río, da Dior por por nenos eh, estudantes eh, da, da enseñanza básica, dimos decir. Nos escoitaron catedrático Francisco Rodríguez, unha se conta de que a figura de Rosalía con razón pode ser considerada na idade Galiza, xa que é ese momento histórico onde, pesar deste xeito como pensaba Rosalía, era tan punible, era, a pesar de tivo a capacidade e a valentía de recuperar e restaurar a conxencia de ser galegas e o valor da nosa terra. Coa súa obra, se pedirre nada a nadie, simplemente co seu traballo e a súa capacidade. En dúbidos que se viviese en un estado normalizado, Rosalía sería considerada de dunha das figuras precursoras, precursoras, perdón, do simbolismo, e do surrealismo, sería considerada tamén unha das precursoras do feminismo moderno en Europa. Ya a esa a figura collería importancia que con certeza ten. Bom, pois nada, chegamos ao final do programa. Espero que fose unha tarde de domingo aleccionadora, clarificadora e entretenida. Eche vos chá cositoría no final do programa, un aperto. Se buscas traballo que xeñado estado, castellano que é máis educado. me ten galego poder as falare, cando tempo de irmos votar. Se pasou o espírito do Soy o castellano, entende o señore, e si que galego o queres facere, dai garantías votos que a tere. la lelo, ai la lelo, ai la lela, ai la la. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lela, ai la lelo, ai, la. Lelo, ai, la O falar galego está moi ben visto Pois tamén non falan algúns ministros Non é quelles nazas, é quelles convene Pra buscar os votos de que nos mantén E así que consiguen o que les quería É es que en todo o que prometían Pa la no por moita rato. Yo galego queda pra outra selección. Ai la leno ai la leno la leno la la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 para que Galicia non señe a estranxeira. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la.